Клич — довгий захалявний ніж. Та неждано нахлинули на половецьку землю орди Батиєві. Що там робилося? Спочатку татари напали на диких половців, що кочували по Сіверському дінцю, осколу та сусні, і пройшли карнами по всій половецькій землі. «Карнами?» — перепитав Дмитро. «Щоб ніхто не втік, вони, мов, гузерем» охоплювали яку-небудь місцевість з усіх боків, стягували туго цю петлю, і всі, хто потрапляв у неї, нещадно вирубували. Особливу ненависть мали до половецької знаті, до ханів, беїв, баянів. Їх висікали в пень, чоловіків, жінок, дітей. Всі степи були сполощені половецькою кров'ю, трупів ніхто не ховав, нікому було. Так і лежали в траві аж поки звірі та птахи нам обгризали м'ясо, не розносили кості. Боже, боже, прошептала, списнувши руками бояриня Анастасія. Який жах! Це ж і нам таке буде. Помовч! Не накликай біду, промовив Дмитро. Розповідай далі, хлопче. Потім взялися за донських половців. Налетіли, мов буря, виробили ханів Зроби кончика та простих кочевиків, які не здавалися, а інших погнали в полон за ріку Волгу. Як же ти врятувався? Половицьких невільників мунгали зробили своїми рабами, мене теж. Коли вони з дінця накинулися на підністровських полосів хана Котяна, ті рішучі оборонялися, але були розбиті. Тоді Котян, покидавшись стада й отари, Табуни і полонеників забрав жон своїх дітей та онуків і пішов з тридцятитисячною ордою в угорську землю шукати захисту і притулку у короля Бели, свого племінника. Примітка. Мати Бели четвертого була половчанкою. Отак я став, як і багато інших, рабом ще лютіших завойовників, ніж в половці. Тепер я зазнав ще гіршого лиха, не раз бував вбитий, а голодував щодня, не раз дивився смерті у вічі, а про те, що потраплю в Київ і сидітиму у господі самого боярина Дмитра, і в гадці не мав, а от пощастило. Добриня замовк, усі теж похмуро мовчали. Бояриня Анастасія плакала і, не ховаючись, витирала сльози рушником, а Янка Відвернулася і тихцями тирала сльози рукою. Боярин сидів насуплений, і Добриня дещо розгублений, подумав, що сказав щось не так і вже пригадував, що ж саме його розподі могло так вразити всіх і довести до плечу. Його стан помітив боярин і, важко зітнувши, сказав бачиш, парубче, розтривожив ти нас, роз'єтрив рану нашу незагойну, болючу, бо пече в саме серце. Добреня потерп. Яку рану? Чому саме серце? Я не хотів цього не пробачив, що сказав, що с не так. Ні, ні, ти не винен. Сам того не відаючи, ти нагадав нам про сина нашого Іллю. У вас був ще один син? Ото ж бо що був, та нема. Спіткала його така ж, мабуть, доля, як і тебе, якщо не гірше. Ще три роки тому. Великий князь Володимир Рюрикович, і ти його знаєш, бо він довго князював у Києві, послав його у Володимир до князя Юрія Всеволодовича з посланням. Поїхав Ілля з гриднями, та, мов, у воду впав. Ні слуху, ні духу. Потім і дізналися, що якраз потрапив під Батиїв погром. Чи загинув, чи в неволі, хто теє знає. Одноясно. Якби був живий і не в полоні, то досі б заявився. Отже, або загинув, або в полоні у нечистивців. Так ось воно що. Тепер Добрині зрозумів, що то його останні слова про нестерпний татарський полон нагадали всій боярській сім'ї про нещасного сина і брата і завдали глибокого суму всім. Та ж хіба він знав? Все могло бути, сказав тихо однак будемо сподіватися, що він живий у полоні. А з полону, як відомо, рано чи пізно повертається, якщо пощастить, звичайно. Я повернувся, як бачите. Він підбадьорював засмучену родину, піддавав надії, хоча в душі сам був далеко не впевнений, що юному бояринові Іллі пощастило вижити в тій смертельній круговерті, в яку він несподівано для себе потрапив швидше всього загинув, як загинули тисячі і тисячі інших. Та людина влаштована так, що щире слово розради, малесенька крихітка надії оживляє померклу душу, відроджує віру, без якої неможливо жити далі. Німими благальними поглядами вони просили його, «Кажи, кажи, ми слухаємо тебе!» Янка витягнула шийку, в її темнох самитових очах, злегка прикритих довгими віями, вже не було, як раніж, ні подуву, ні посміху, ні прихованої зневаги, а лише світилося сподівання. Сподівання? На що? На чудо? Але він мовчав, не знаючи, що ще їм сказати, як утішити. От тоді боярин торкнувся його рукава. Скажи мені, друже, ти ж бачив... Татарова не всіх русів убивають, багатьох, беруть у полон. Багатьох. Отже, і Іллю могли не вбити, а взяти в полон. Могли. І ти бачив таких полонених? Я один з них. Ти не такий. Ти був полонеником у половці. І мунгали взяли тебе, як річ належала переможеним, як військово здобич. Ти не воював проти них. А ось таких, як Ілля, що воювали, ти зустрічав? Ще й скількох Через стіл перехилилися бояриня Анастасія. У її темних, як у дочки очах, пробилася, як стеблинка рясла з-під снігу, боязка надія. То, може, і люди там зустрічав? Може, зустрічав? Та хіба ж я міг знати, що то ваш син? Його неважко помітити і запам'ятати. У нього така постава, таке лице, такі очі.